Láttak már sokkal jobbkedő halára ítéltet is, mint amilyen Johnny volt, mikor elfoglalta helyét Gerard mellett. Miközben Störmer a gázpedált próbálgatta, de csak azért, hogy bátorságot töntsön saját magába, a román érezte, hogy szája megtelik nyállal. Csak nem fogok hányni, gondolta. Na tessék, már el is indultak, mégpedig előre. Mindketten mereven bámultak, Störmer az erős figyelés miatt. A motor egymás után énekli el Crescendo dallamait, apró szünetekkel, melyek alatt Johnny úgy érzi, élet. Meglepő csendek. Közben Gerard ballába egy rinocérosz nyugalmával kétszer felemelkedik és kétszer lesüllyed. Kettős kuplungozás. Hiába meg kell adni, ért hozzá, hogyan kell bánni a skatujával. Harmadik, negyedik. Az a néhány rövid pihenőt kivéve, amelyel a zserát sebességet vált, az autó kilométer órájának mutatója szünet nélkül megy előre. 45-50. Még a sima útszakasz fele áll rendelkezésükre, azon kell elérniük a 80-at. 60. 5. sebesség. Johnny legalább 10 másodpercen át még lélegzetet venni is elfelejt. Tátott szájjal figyeli az útnak a kocsi alattúva tűnő ezernyi kis részletét, s a rájuk rohanó éjszakát. A fényszórok kévébe egy kis homokpor kavarog s a felragadott földarabocskák menten táncra kerekednek, ahogy megcsapja őket a rohanás eszeveszett szele. A motor teljes erővel dolgozik. störmer dühösen, sőt vadul tapos bele a gázpedálba, és nyomja le egészen a kocsi fenekéig. De tessék, hat van. 61 egy fokkal se több a számlapom. Összenéznek Johnnyval. Amaz egészen kicsikére összehúzza magát a sarokban, oly erősen nekiszorítja lábát a szerelékfarnak, hogy valósággal odapréselődik az ülésre. Ordít, nem nagyon hangosan, de ordít. Valami tagolatlan vonítás ez. Nem tehet róla, kitör belőle. De hát mi a csuda leli ezt az autót? Gerardnak hirtelen eszébe üt, és teljes elejével ordítja. A gázszabályzók! Hogy a sofőrök ne hajtsák túl gyorsan a kocsiukat, a jenki társaságok leplombálják a karburátort. O'Brien szerelői valószínűleg megfeledkeztek róla, nem szedték le a plombát, és senki sem gondolt rá. A homokútnak 30-40 méter után már vége. Rendes körülmények között legalább 50 méter kellene a fékezéshez. De Gerard elkezdett fékezni. Szó se lehet róla, hogy 60 kilométerrel hajtsanak rá a hullámlemezre. Ez a lehető legrosszabb sebesség, tehát meg kell állni. Erősebben, még erősebben kell most nyomni a pedált. De azért mégsem túlon túl erősem. Gerard, ahogy hátradől, a hátában egész testének minden csontjában érzi a gyilkos rakomány tömegét, amely most a tartályfalának feszül a lendületi következtében. A nitrogrid szerint minden molekulája az ő erejébe feszül most. Érzi, hogy ő maga is előre lendül. A fülében dobol a vér. De ez nem származhat a fékezés okozta nyomástól. Ez csak a félelem lehet. Már csupán 10-12 méter homokos út van előttük, és a mutató még mindig 25 mutat. Az utolsó szorítás a legrettenetesebb. Ha a teherautó nem áll meg elég simán, akkor a tartályba lévő folyadék, amely egyre növekvő erővel préselődik az előső farra, hirtelen hátra zúdul. Csak egyet lottyan. De ez is untig elég lesz. De hát mégiscsak meg kell állni a homok végén. Megállt? Egy fenét állt meg. Pontosan abban a pillanatban, amikor rágődültek a kemény talajra, Störmer felemeli lábát a pedáról és behúzza a kéziféket. Félerősen, hogy az is segítsen lassítani, de azért ne hirtelen. Három robátka a fogas egyel se több. Ahogy húzza, egymás után külön-külön kattannak, és nyugodt hangjuk hirtelen tudatosítja Zserárdban, hogy teljesen megőrizte hidegvérét. Ekkor aztán felpergeti a motort, a gázszabályzó megengedte legnagyobb gyorsaságra, és visszakapcsol az első sebességre. Most nem szabad hibázni. Miközben a kuplungot benyomba tartja, meg kell találnia, mennyi gázt adjon a motornak, hogy az megfeleljen a kocsi sebességének. Aztán egy gáz mellett szép lassan felengednie a kuplungpedált. A kilométer óra még mindig húszat jelez, ez pedig határozottan sok és az első kerekek már a kemény talajba mosott első kis csatorna fölött gördülnek. Egymás gyorsan követő apró lökések rázzák meg az előső kerekeket, úgyhogy majdnem szétesik tőlük a kerék alváz. Ha, mint az előbb, most se volnának rendben a lökés csillapítók, de a kocsi terhelését csuda jól megcsinálták. Az előső kerekek dühös reszketése nem tevődik át az alváz többi részére és a kocsi kedves, szófogadó, engedelmes jószág. A kimerült zserát keze között már ismét ugyanúgy mászik, mint egy órával ezelőtt, kerti csiga lassúságával fogyassa a hepehupás utat. A nyomás hátul is fokozatosan engedett a maximumból, hevessége alább hagyott, s a félelem is meglazította a satuját, az is felengedett. Most igazán rá kellene gyújtani. Még egyszer leszálltak, még egyszer hallgattak. A piros fénypontok széles foltokban világították meg a két üres arcot, mintha piszkosak lettek volna. A kutya fáját kezd a dolog idegesíteni. Mi lesz kucsak sóhajtó, de nem választott. Semmi baj öregem, újra kezdjük. Nem, nem. Ez nem emberi kiáltás. Olyan ember hördülése, aki úgy hal meg, hogy kitépik a szívét és felkoncolják. Egy szűk medencéjű asszony sikója, aki éppen most teszi az utolsó erőfeszítését, hogy végre megszűlje gyermekét. Störmer megragadta pajtását ingénél fogva, s elkezdte rázni apró rázásokkal, mintha gyilkosan reszketett volna a keze. Felsebzett újja ismét sajogni kezdett. Torkából mennydörgésszerű hangtörtelő, elő, s az újai még erősebben szorították Johnit. Az ing anyaga engedett, s lassan, mintha sajnálná, elszakadt. Azt mondtam, újra kezdjük. Értette átok? Nem, Gerard, nem! Mulatságosan vékony volt szegény Johnny hangja. Könyörgő, mint a kisgyereké, aki veréstől fél. már sápat volt és kísérezketett. Düh, kimerültség, elmúlt félelem, elkövetkezendő félelem. Hallgass ide, figyelj rám! A kutya istenedet figyelj arra, amit mondok! Ha tovább bomolsz, leütlek, a vállamra veszlek, felmászok veled a tartályra, és odakötözlek. És mivel én már fáradt vagyok, így legalább bizonyos, hogy mind a ketten a levegőbe repülünk. Félsz, mi? Félsz, te piszok! Én is félek, nyomorú csavargó, de olyan nagyon félni, ahogy te félsz, ez már a törvény is tiltja. Visszafaroltak a homokos út elejéig. Johnny szakasztott úgy lóbálta a lámpáját, mint a füstölőt szokták a koporsó mögött, annyira olyan formány, hogy Zserárd nevetésre fakadt, és mindjárt el is fütyülte a gyászinduló három első taktusát. Vitathatatlanó pocsék ízlésre való tréfa. Két-három mozdulat a csavarhúzóval, már re is vették a szabályozót egy keskeny szallagot. Stürmer dühös mozdulattal a földhöz vágta. A hold és a fényszórók kettős fényében ragyogva olyan gonosznak és tehetetlennek látszott, mint valami kígyó. Na, ez is megvolna, – mondta Gerard. – Emlékezz csak vissza a térképre. Mikor már rajta vagyunk a hullámlemezen, rád a kormányt egészen a Thomas elejéig. A helységbe bevezető betunutat fogjuk felhasználni rá, hogy visszatérjünk a csökkentett sebességre. Addig a legcsekélyebb okot sincsen félelemre. Nincs az úton se árok, se más út nem szeli át, se nem gödrös, semmi, feltéve persze, hogy nem szállsz le nyolcvan alá. De mi lesz, ha a motor nem bírja? Semmi oka nincs rá, de ha mégis megtörténnék, hát akkor a levegőbe repülünk, kész, nem fogunk belőle meggazdagodni. És még valami. Mindezt azért mondom el neked, nehogy aztán akkor jusson eszedbe meggondolni a dolgot és írni az anyádnak, vagy megkérdezni az ügyvédettől, miről a véleménye, amikor átveszed a kormányt. Mert hát megpróbálnád. Eltávolították a gázszabályzót, és ettől kezdve semmi nehézségük sem volt. Szabályosan, fokról-fokra felgyorsulva egyetlen rázkódás nélkül gördült rá a kb, a kemény útszakaszra, s attól kezdve úgy repült a szivárvány színeiben pompázó ragyogó útburkolaton, mintha jégen korcsolyával siklana. Gerard, akit ez a siker még jobban kifárasztott, mint a megelőző sok sikertelenség, most úgy érezte, hogy olmos fáradtság zuhan a vállára, éppen oda, ahol a karja kezdődik. Szemhéja jobban égett, mint valaha. A sebesség szelet duruzsolt az ablakon, és arcába csapott a felemelt szélvédő alatt. De ez sem volt elég. Kétszer is teljes erejéből becsukta a szemét, és mind a kétszer azonnal kinyitotta. Ám az álom ott fészkelt a szemhéje alatt, mint az alárakodott por. Aludnia kellett. Johnny! Hey, Johnny! Mi az? Rajtad a sor! Ám az nem nagyon lelkesedett. Hogyan csináljuk? Emeld át a lábad a pedálok fölött, és cipődórával nyom le a gázpedált, én meg a pedál alsó részét nyomom le egész a kocsi fenekéig. Rajta vagy már? Igen, várj csak, még nem nyomom egészen jól. Na no, most rendben van, és aztán? Emelkedj föl, amennyire csak tudsz, és csúsz át a helyemre, de ne ülj még le, az irányjal letörődj törődj arra, én ügyelek. Majd akkor kezdesz kormányozni, amikor elhelyezkedtél. Különben sincs semmi veszély, az út egyenes. Az éjszaka az út két szélére húzódva az autóval szembe rohant. Aztán meg olyan volt, mintha nyomukba szegődne. A motor teljes erővel dolgozott, a szél zúgott, a kilométer mutató meg sem otzan, kilencvenen állt. Na gyerünk rajta, ne felejtsd el, ha leveszed a gázt, felrobbanunk. A hatás körcsere megtörtént. S Johnny Miháleszkú egyik szempillantásról a másikra azon vette magát észre, hogy rohan, de maga se tudja miután, egy csekk, szabadságnak ára, vagy a saját halála utáne. Mint a kutya, amelyiknek lyukas fazekat kötöttek a farkára. De meg kell adni, fura egy fazék volt. – Na, nem lesz semmi baj! A román megcsóválta a fejét. – Miért lenne baj? De persze az egésznek egyszerre vége is lehet, minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Anélkül, hogy különösebben számítana rá, hirtelen vége szakadhat az életének. És éppen ez emésztette johnny úgy érezte magát, mint akit összelapítottak, a gyomra felkívánkozott a szájába. Elfoglalta a helyét, a kocsiát. Eddig tulajdonképpen inkább csak utas volt rajta. A teherautó most kezdett az övé lenni. Hintázott egy kicsit előre-hátra, különféle kézhelyzeteket próbált ki a fekete fa keréken, aztán kényelmesen elterpeszkedett, szilárdan tartva a kormány kenik alját. Most csak ugyan jobban érezte magát. Előbb-utóbb mindegyikük kiszolgálást kíván a másiktól. Adj egy cigarettát, öregem! Három nagyot cippantott belőle, aztán kidobta a kocsi ablakon. Ezen az éjszakán keserű volt a dohány íze, nem ilyenhez volt szokva. És bár semmi egyéb dolga nem volt, mint egyenesbe tartani a kocsit egy gyorsaság mellett mégsem lehetett dohányozni. Valamivel később megint Störmer felé fordult, és megköszörülte a torkát. Nem ám kimondani az ilyesmit, – Figyelj csak ide! – Mi az? – Köszönöm az előbbit. – Tessék! – Hogy az előbb nem hagytál faképnél, mikor engedtem, hogy egyedül vedd a kanyarokat. Remek gyerek vagy, Zseráld. – Ugyan? De igen, rendes fickó vagy, de majd meglátod, most majd segítek neked, még pedig nem is keveset. – Jó, jó. Aztán, amikor társa összekuporodott az ülés sarkába, hogy aludjon egyet, a román dúdolni kezdett egy dalt, amelyikről azt hitte, hogy gyerekkora óta már régel is felejtette. Ploesti és Gyurgy között, három esztendőt törtöttem. három évig jártam, keltem, tizenkét ért szerestem. Gerard, Hé, hey, Gerard! Johnny már több mint egy órája vezetett. Az autó előtt két kilométerrel előbb száldosni kezdett a por, nem nagyon magasan, csak az út felszínén. Nem is zavarta a látást, mindössze azt jelenti, hogy valami már járt előttük. Mégpedig jó óra alkotmány lehetett, csekély sebességgel haladhat, mert különben magasabbra emelkedne a porfelhő. Zserál, nézd csak az Istenit! Most került csak kutyaszórítóba Johnny. Egyrészt a minimális sebességet szorítja, ami alatt az út minden kis egyenetlensége annyira rázni fogja kocsiját, hogy darabokra repül szét, másrészt meg ez a nagy lendület, ez a sebesség fogja neki vinni valami akadálynak, amelyről egyelőre semmi egyebet még nem tud, csak azt, hogy egyre közelebb van, mert a por egyre sűrűbb lesz. Most már apró, keregdett, pufók, csipkés szélű felhőcskék formájába száldos, olyanok-e kis fellegek, mint azok, amelyek a templomfalkon szolgálnak lépcsőjül az angyalkáknak. – Zserád! Az anyja! – válaszolja Sztörmer, mikor végre felébredt és azonnal hozzáteszi. – Mi az? A fényszórok kévéjen túl a kocsi előtt nem sokat lehetett látni. A hold még az előbb is teljes erejéből világított, de már eltűnt az égről. Ám a francia azért csak hamar rájött, hogy itt valami történni fog. Azonnal észrevette a por fellegeket. Aztán meg a szemhatár szélétől innen egy kicsivel azt a határozatlan vörös fényt is. Megdörzsöli a szemét. Többé nincs semmi kétsége. Luigi van előttünk, és alig hajt, de az is lehetséges, hogy megállt. Johnny szeme előre mered. Tekintetével szeretne áthatolni az éjszaka falán, hogy túl rajta meglelje azt a tömörebb, keményebb falat, amelyiken szét fogja magát zúzni. Önkéntelenül gyengébben nyomja a gázpedált. A sebesség veszedelmesen esik, pedig épp ezt nem szabad tennie. Gerard rátapos a lábára, s lenyomja a kocsi fenekéig. Ülj el onnan! Johnny nagyobb igyekezettel adja át a helyét, mint amekkorával az imént birtokba vette. Gerard vidlam gyorsan átsúszik alatta és felváltja. Elengedheted már itt vagyok? A francia félig felébredve kidugja fejét az ablakon, megfürdeti a szélben, amelyes sebesség mellett szinte frissnek érződik. Kezdődik a nagy játszma, kis kölykök játszanának. A tévednél kaphatsz egy pofont, és micsoda pofont. Az éjszaka csalóka és áruló. A fény mintha közeledne, de próbálja csak valaki felbecsülni a távolságot ilyen világítás mellett, s hozzá síkvidéken. Bizony, egyhangú, rettenetesen egyhangú ez a fensik. Sőt, még... Tudod, hogy pontosan hol járunk? Valamivel több mint öt perccel ezelőtt hagytuk el a hetes szivattyút. Persze, hisz itt vannak a szivattyúk. Félig zsarúnak, félig szamafornak látszanak. Végighúzódnak az egész olajvezeték mentén, és állandóan nyomáson tartják az utolsó olajfúrótoronytól kezdve egészen a Las Piedrasi mólóig. 80. A 80 at tartani kell. Minden ezen fordul meg. Egészen addig, amíg el nem jutnak az akadályig. Akkor majd valami megoldást kell találniuk. Tartani a nyolcvanat, és ugyanakkor figyelni is az útra, nem szabad megkockáztatniuk, ne hogy átszaladjanak valami elég sima útszakaszon, amelyikben meg lehetne állni. A bükkenő az, hogy most az út összeszűkül, csak két teherautó összetalálkozna, csak úgy tudnák egymást elkerülni, hogy az egyik kerék lecsúszik az út szélén. Végül is. Még két perc. A két férfi tágra nyílt szeme előtt tisztában kivehetővé válik a fény. Johnny rányomja arcát a szélvégdő üvegére. Gerard be se húzza a fejét az ablakon. Fürkészik az éjszakát, igyekeznek fellebbenteni a fájtlat a titkáról, a titkairól, ha ugyan több is van neki. Egyszerre csak felordít a romám. Kialudtak a fényszórók! Ne ordíts annyira, én kapcsoltam ki őket. Fényszóró nélkül messzebbre látni. Ez igaz is. A trópusi éjszaka sohasem teljesen sötét, ahhoz nagyon is sok a csillag. Zsérád előbb jó szemügyre vette az útvonalat. Tökéletesen egyenes, nincs itt semmi boszorkányság. Három másodpercig behunyva tartotta a szemét, és mikor kinyitotta, már szerte foszlott a fal, amelyen az előbb még megtört a fényszórók kévéje. Helyén szétfolyó, áttetsző szürkeség terjeng egészen a szem Átlátni rajta, mint valami kicsikét homályos szemüvegem. A legelső, ami szembe ötlik, a földtől két méternyi magasságban a síkság szélén kibomló vörös lámpa füzér. Gerard ismét bekapcsolja a fényszórókat. Hú, még van időnk, legalább öt perc mielőtt rájuk hajtanánk. Egyébként mázlink, az nincs. Fél óra kellett volna csak, és akkor előttünk érnek be Most mit fogsz csinálni? Megpróbálok elhajtani mellettük, ők a mostani sebességükkel megállhatnak, és félreállhatnak az út szélére, szabadon hagyhatják nekünk az utat. Legjobb lenne, ha egészen lehajtanának róla. Reméljük meg is teszik. Felbődül az országúti sziréna, olyan a hangja, mint a menekülő vadak üvöltése elvegyülve a szél sűvítésével. A motor nyolc dugattyúja egymás után szívja a levegőt az éles hangú sziréna csövébe. A gép elején te artikulátlannak tűnő bőgésszerű hangjai hamarosan rendbe szerveződnek. Egy rövid, egy hosszú, egy rövid. Ezeken az utakon már ősidőktól fogva ez a teherautó sofőrek egyezményes jelzése azt jelenti. Figyelem, figyelem, tedd szabaddá előttem az utat, tet szabaddá előttem az utat, előzök, előzök. Aztán megint egy darabig az artikulátlan hangzavar. Azért, hogyha nem értené meg az üzenetet, legalább felfigyeljem. Üvölcsetek, szirénák, üvölcsetek, minél hangosabban ijesszétek meg, ha megértetni nem tudjátok magatokat, üvölcsetek, igazi reket kitartó fülsiketítő sziréna bőgéssel. Hallgass csak, állizsla a trombitát, szólt Mert nem csak a szem, hanem fül is van. Az is igyekszik megragadni valamit. Zavarja őket a szélzúgása. Nagy-nagy erőfeszítéssel, mintha még azt is lehetne hallani, ahogy a kerekek által felragadott homokszemek alulról nekivágódnak a sárhányónak meg az alváznak. Alig 500 méternyire tőlük, vagy talán még kevesebbre elválik az égtől a lámpa Olyan közel vannak már hozzá. És még mindig nem érkezik válasz. Az út jobban összeszűkül. Már csak ez hiányzott. Gerard újra ráteszi a kezét a a gombjára. Egy rövid, egy hosszú. Megint rá akar zendíteni. Hallgass csak, mondja Johnny, és megfogja a karját. Johnny e pillanatban szinte normális. Túlságosan el van foglalva, s így nem jut ideje a félelemre. Elfelejt félni. Hallgass csak, mintha... És valóban. Olyan, mintha valami gyerek köszörülni a torkát, reszkető, dadogós, ugyanakkor mélyre kettes hang. De ritmikusan szaggatott ütemben. Üzenet, válaszol. De miért nem áll félre? Sokkal jobban tenni. Már csak 200 méter válaszza előket a másik autótól, és esebesség mellett ezt a távolságot hamar megeszik. Mit mond, kérdezi a román, aki most már megértette, hogy morzerjelekről van szó, de nem tudja őket megfejteni. E -s -p -e -r -a. E-S-P-E-R-A Eszpéra, várjatok! Azt mondja, hogy vége. Ugorj ki, vagy imádkozz! Johnny nem válaszol, de ki se ugrik. Ajka hangtalanul mozog, aztán arcát nyitott tenyerébe temeti, két keze hónál is fehérebb, borul, már is halottá vált arcára. A vörös fény most a szélvédő üvegén ragyog. Másodpercek kérdése az egész. Gerard többször is lenyeli a nyálát. Johnny még egyszer feltekint, s aztán kinyitja a száját eltökénten, hogy ordítva fog meghalni. A sziréna ismét felbőg. Störmer úgy kapaszkodik bele, mint valami bójába. Meg aztán társra lel benne. Szeretné behunni a szemét, de nem sikerül neki. Abból a fajtából való, aki sohasem adja meg magát. Agyon kell verni, hogy vérpadra lehessen cipelni, és a halálos a temetése költségeiről alkudozik a temetkezési vállalat megbizotjával. Luigi teherautója már csak 30 méternyire van előttük és ebben a pillanatban, mikor már mindennek vége, amikor már csak egy vagy két másodperc az élet, homokfelhő csap fel az előttük haladó kocsi kerekei alól, s elvakítja a kormánykeréknél ülő törmert. Így és úgy is meg kell dögleni, ezért a francia felengedi a gázpedált, a kéziféket vigyázva behúzva, a harmadik fokig, csipője cipője órával nyomni kezdi a lábféket. A függönyként égig emelkedő porforgatakban az előbb még a szélvédőre rohanó vörös fények most egyszerre csak igen, mintha egyszerre csak nem közelednének. Sőt, Luigi csak úgy kavarhat fel ilyen szemetet, ha gyorsít. Ez világos. Egyébként most már szemmel láthatóan távolodik. A homok folytogatja a torkukat. Köhögnek. Johnny szeretné leereszteni a szélvédővegét, de a csavar be van szorulva. Kínlódik vele. Mire sikerül, addigra vagy megállnak, vagy már a levegőbe is röpültek. Sima és puha talaja a gumik alatt. Mint ha kenőcsön gurulnának, bár a sebesség egyre jobban csökken. Ha az éjszakából és a porfellekből nem bukkan elő valami újabb akadály, akkor most az egyszer megúzták. Az út egyre simább, aztán ismét változik a talaj természete. A gördülés megint határozottabbá, keményebbé válik. A homok bársonyossága valami másnak engedi át a helyét. Két homokfellek között zserár, mintha a színére ismerne rá. Hát persze, de mennyire az, vagyis nem valahol a mezők elős közepén járnak, ahogy hitték. A rájuk záporozó homok hirtelen elül, s két fehér szalag bukkan elő, amelyek úgy göngyölödnek ki a földön, mint két végplusz a pulton. Ahogy a fényszórók furt a fénysáv véget ér, Luigi teherautója épp most gördül be két vert földből épült viskó közé. Szóval Johnny rosszul tájékoztatta Zserárd. Még arra se jó, hogy pontos értesüléseket adjon az embernek. Még arra sem. Nem a hetes szivattyú mellett mentünk el, amikor felébresztettél, hogy vegyem át tőled a vezetést, hanem a hatos mellett. A másik elfintorítja arcát, de Störmernek most semmi kedve sincs utólagos szemrehányásokat tenni. Hogy így meg úgy, megmondtam már neked, de te mindig csak ilyeneket csinálsz. hogyan mi a csudát használna, uramisten? Sorba visszakapcsolt, most az első sebességgel döcögnek be a faluba. Itt ott egy-egy nyitott ajtó, s rajtuk világos helyiségbe lehet belátni. Az ajtó nyíláson át térden álló családok, guggoló öregeket pillantanak meg, akik kezüket összekulcsolva imát mormolnak. Nyilván tudják, miről van szó. Pedig nincs sem távírójuk, sem telefonjuk. De a ráktérítőn túli országokba különös utakon járnak a hírek oly gyorsasággal, aminek a titkát az európaiak eddig még nem tudták megfejteni. A két autó néhány méter távolságban követi egymást. Mikor a főtérre érkeznek, az elsőből egy kar nyúlik ki, és világos folkként nagy mozdulatokkal integet a vörös fényben. Luigi vagy Bimba lehet, s azt jelzi, hogy meg fog állni. Störmer az út jobb oldalán fékezi le a kocsiját, a másik meg a téren keres magának helyet.